Куди ти? Хоч під три чорти, якщо не вистачить кебети знайти кращої дороги. Тільки мамлюкам таким, як Стьопочка, не попадайте. Ідіть. Ступач скрикнув, притримав рукою уста і ніби крізь туман подивився на Бондаренка. Даниле Максимовичу, то ви, то я. Ідіть. Тут небезпечно. Тупоч хотів кинутись до Данила та засумнівався, зітхнув, пішов до дверей і зник за ними. А до Данила припала, вткнулася йому в груди Яринка. «Данила Максимович, рідний, тікайте звідси, бо тут уже тричі був з поліції Басаврюк». «Басаврюк?» Сторожко глянув на двері. «Тоді Яринко зразу ж тікай звідси». «Куди?» «До тітки Зості» і разом з нею партизанський загінь. «Щось мені є?» Дівчина кинулась до Кмірчини, винесла ремінну валізку. «Ось вам!» «А тепер біжи, я сам замкну твою корчму!» «Ох, я війю в тебе, Яринко! Від таких вій, певне, по вікам важко!» «Найшли час підсміюватись!» зітхнула дівчина. Вони поцілувалися. Яринка похабцем, одягнувшись, вибігла з корчонки, і кинулась у пристанційну півтенінь. Данилош підійшов до дверей, над якими висів пучок червоної калини. Він і тут нагадував яринці та добрим людям про безсмертне червоне знамено, під яким народилася їхня доля і доля їхньої землі. Погацевши світло, вийшов із корчомки, замкнув її, і, згинаючись від ударів вітровію, подався до привокзальної площі де стояв його мотоцикл. За станцією Данила наздогнав шалений спалах, а потім і вибух. «Вот мій!» обернувся сам собі, сказав чоловік, і скоріше пішов до свого вкраденого коня, у колясці якого незборушно сидів засніжений Петро Саламаха. «Чули?» труснув шапкою і снігом у бік станції посміхнувся. Цей білявий велет з чорними піддашками брів мав подів очі Зворушив посмішку. Чув Петре. То не дарма гнали краденого коня. Приплескав сніг на колясці і обережно почав Коли вони бувають, і чорний вітер вийшли з площі, навперейме їм із собачнею кинулося кілька бангов-жандармів, гестапівців та поліцаїв. Серед них був і стьопочка, і якийсь у лахмітті старі. Стьопочка скрикнув, рукою показав на Данила, фашисти і поліцаї, хапаючись за зброю, кинулись до мотоцикла, рвучи по води, люто загавкали собаки. Саламаха майже не цілячись, прострочив усе це кодло чергою з автомата, а Данило вихопив з кишені гранату, як і в перший раз біля далекої степової станції зубами зірвав кінце, і Ливонка, розриваючи смертельний ланцюг, звільнила дорогу. За спиною озвалися зойки і скомучання. На повнім ходу він проскочив контрольну пропускну заставу і, чуючи за собою погоню, вирвався в поле, де ще гірше шаленіла негода. І тут, розсікаючи чорний вітер, їх почало наздоганяти хистке, нерівне на світло. Ось уже воно захопило всю дорогу, ось уже просвистів свинець і коло них сумирним цнуванням затремтіли червоні, золоті, жовті, ніжно-зелені пунктири трасуючих куль. Данило крикнув Соломасі, «Пригинай, Петре, голову!» Той примружив очі, посміхнувся, «Нема перед ким пригинати голову! Летіть! Лечу!» Застрибали, наче хотіли вилетіти зі своїх гнізд придорожні з білими рушниками на стовборах дерева. з темряви здиблювалась, і свистом відлітала земля, а дорогу все розтинали і розтинали, ночі погоні. Ось із долини тяжко піднялася вантажна машина. Коли вона, освітлюючи порівнялася з ними, Саламаха вдарив із автомата. Може, скрутить її на дорозі. Напевне, скрутило, бо на якусь частинку відстали і сумирне плети витрасуючих куль, і мечі погони, а потім знову почали промацувати їх. Та ось, щось стюкнуло Данила між плечі, на груди впала кров. Не міг притримати її, бо треба було долати чорний вітер і Данило мовчки, без слова, без стогону, долав його, все нижче й нижче схиляючи обважнілу голову.